Резення енцефалорегулятора змусило його знизити швидкість свого транспортного засобу на шляху до рубки керування. Вимушене сповільнення його дратувало, але водночас дало можливість спостерігати за змінами, що відбулися з першого моменту атаки. Він бачив лише поодинокі непритомні тіла. Гросвеннер здогадався, що більшість чоловіків, які впали в глибокий транс, прокинулися спонтанно. Такі пробудження були звичайним гіпнотичним явищем. Тепер вони реагували на інші стимули на тій же основі. На жаль, хоча цього також слід було очікувати, це, здавалося, означало, що їхніми діями керували давно придушені імпульси. І так, люди, які за звичайних обставин лише злегка не любили один одного, в одну мить відчули, що їхня неприязнь перетворилася на вбивчу ненависть. Смертельним фактором було те, що вони не усвідомлювали цієї зміни – Бо розум можна було навчити безвідомого індивіда. Його можна було заплутати поганими асоціаціями з оточенням або атакою, яка зараз велася проти екіпажу корабля. В обох випадках кожна людина поводилася так, ніби її нові переконання були такими ж обґрунтованими, як і старі. Гросвенор відчинив двері ліфта на рівні руки керування, а потім поспішно відступив. Тепловий проєктор вивергав полум'я вздовж коридору. Металеві стіни горіли з різким шиплячим звуком. У його вузькому полі зору лежали троє мертвих чоловіків. Поки він чекав, пролунав гучний вибух. Колум'я згасло в ту ж мить. Простір затягло синім димом. Подих став важким від пекучої спеки. Та вже за кілька секунд і дим, і жар щезли. Було очевидно, що принаймні система вентиляції все ще працює. Він обережно визирнув. На перший погляд коридор здавався порожнім. Потім він побачив Мортона, наполовину схованого в захисній ніші менш ніж за 20 футів. Майже в ту ж мить директор побачив його і поманив до себе. Гросвінор завагався, а потім зрозумів, що мусить ризикнути. Він виштовхнув свій електрокар із дверей ліфта і помчав через простір, що їх розділяв. Директор нетерпляче привітав його, коли він підійшов. «Ви...» «Саме та людина, яку я хотів бачити», – сказав він. «Ми повинні відібрати контроль над кораблем у капітана Літа, перш ніж Кент і його група організують свою атаку». Погляд Мортона був спокійний і розумний. Він мав вигляд людини, що бореться за праву справу. Йому здавалося і на думку не спало, що його заява потребує пояснень. Директор продовжив. «Нам особливо знадобиться ваша допомога проти Кента. Вони приносять якусь хімічну речовину, якої я ніколи раніше не бачив. Поки що наші вентилятори здувають її прямо на них, але вони встановлюють власні вентилятори. Наша головна проблема – чи встигнемо ми перемогти літа, перш ніж Кент зможе задіяти свої сили?» «Час теж працював проти Гросфенера». Непомітно, він підніс праву руку до лівого зап'ястя і торкнувся реле активації, що контролювало напрямні передавальні пластини регулятора. Він навів пластини на Мортона, кажучи, «У мене є план, сер. Гадаю, він може бути ефективним проти ворога». Він замовк. Мортон дивився вниз. Директор сказав, «Ви принесли регулятор і він увімкнений. Чого ви від цього очікуєте?» Перша реакція Гроссвенера поступилася місцем потребі знайти відповідну відповідь. Він сподівався, що Мортон не надто знайомий з регуляторами. Коли ця надія розвіялася, він усе ще міг спробувати використати інструмент, хоча й без початкової переваги несподіванки. Він сказав голосом, напруженим попри його волю. «Саме так, я хочу використати цю машину». Мортон завагався, а потім сказав. З думок, що приходять мені в голову, я розумію, що ви транслюєте. Він зупинився. Його обличчя пожва від інтересу. Слухайте, сказав він за мить. Це добре. Якщо ви зможете просунути ідею, що нас атакують інопланетяни? Він обірвав себе. Губи стиснулися, очі звузилися в роздумі. Він сказав. Капітан Лід двічі намагався домовитися зі мною. Тепер... «Ми вдамо, що погоджуємося, а ви підете туди зі своєю машиною. Ми атакуємо, щойно видасте нам сигнал». Він пояснив з гідністю. «Ви розумієте, я б не розглядав угоду ні з Кентом, ні з капітаном Літом, окрім як засіб для перемоги. Сподіваюся, ви це цінуєте». Гросвенор знайшов капітана Літа в рубці керування. Командир привітав його з напруженою дружелібністю». Ця боротьба між ученими, серйозно сказав він, поставила військових у незручне становище. Ми повинні захищати рубку керування та машинне відділення і так виконувати наш мінімальний обов'язок перед експедицією в цілому. Він поважно похитав головою. Звісно, не може бути й мови про те, щоб дозволити комусь із них перемогти. У кінцевому підсумку ми... «Військові готові пожертвувати собою, щоб запобігти перемозі будь-якої з груп». Це пояснення вибило Гросфенра з калії його власних намірів. Він дивувався, чи не капітан Літ відповідальний за націлювання корабля прямо на сонце. Ось було принаймні часткове підтвердження. Мотивація командира, здавалося, полягала в тому, що перемога будь-якої групи, крім військових, була немислимою». З таким початком, ймовірно, був лише крихітний крок до концепції, що вся експедиція повинна бути принесена в жертву. Ніби мимохідь, Гросвенор спрямував напрямний передавач регулятора на капітана Літа. Мозкові хвилі, мікроскопічні пульсації, що передаються від Аксона до Дендрита, від Дендрита до Аксона завжди слідуючи раніше встановленим шляхом, залежно від минулих асоціацій. Це процес, що нескінченно відбувається серед 90 мільйонів нейронних клітин людського мозку. Кожна клітина перебувала у власному стані електроколоїдної рівноваги, складної взаємодії напруги та імпульсу. Лише поступово протягом років були розроблені машини, які могли з певною точністю визначати значення потоку енергії всередині мозку. Найперший енцефалорегулятор був непрямим нащадком знаменитого електроенцефалографа, але його функція була протилежною до того першого пристрою. Він виробляв штучні мозкові хвилі будь-якого бажаного зразка. Використовуючи його, вправний оператор міг стимулювати будь-яку частину мозку і так викликати думки, емоції та сни, а також викликати спогади з минулого індивіда. Сам по собі він не був контролюючим інструментом. Суб'єкт зберігав свою особистість, однак він міг передавати розумові імпульси однієї людині іншій. Імпульси змінювалися слідом за думками відправника, тож одержувач отримував дуже тонку стимуляцію. Не знаючи про наявність регулятора, капітан Літ не усвідомлював, що його думки вже не зовсім його власні. Він сказав «Атака» що ведеться на корабель за допомогою зображень, робить сварку вчених зрадницькою і непрощенною. Він замовк, а потім задумливо додав. Ось мій план. План включав теплові проєктори, прискорення, що напружувало м'язи, та часткове знищення обох груп вчених. Капітан Літ навіть не згадав про інопланетян і здавалося, йому не спало на думку, що він описує свої наміри емісару того, кого він вважав ворогом. Він закінчив, сказавши, «Ваші послуги будуть важливі, містере Гросвенор, у науковому відділі. Як нексіаліст, зі знаннями, що координують багато наук, ви можете зіграти вирішальну роль проти інших учених». Втомлений і зневірений Гросвенор здався. Хаос був занадто великим, щоб одна людина могла його подолати. Куди б він не подивився, були озброєні люди». Загалом він бачив 20 чи більше мертвих тіл. У будь-який момент нестійке перемир'я між капітаном Літом і директором Мортоном могло закінчитися спалахом вогню з проекторів. Навіть зараз він чув ревіння вентиляторів там, де Мортон стримував атаку Кента. Він зітхнув, повертаючись до капітана. «Мені знадобиться деяке обладнання з мого власного відділу», – сказав він. «Можете пропустити мене до задніх ліфтів?» «Я можу повернутися сюди за п'ять хвилин?» Коли він за кілька хвилин заводив свою машину в задні двері свого відділу, Кросвенеру роздалося, що більше немає сумнівів у тому, що він повинен робити. Те, що здавалося надуманою ідеєю, коли він уперше про неї подумав, тепер було єдиним планом, який у нього залишився. Він повинен атакувати інопланетян через їхні незліченні зображення – і їхньою ж гіпнотичною зброєю. Розділ 10. Гросвенор відчував на собі погляд каріти, поки готувався. Археолог підійшов і подивився на низку електричних приладів, які він приєднував до енцефалорегулятора, але не ставив запитань. Здавалося, він повністю оговтався від пережитого. Гросвенор постійно витирав під обличчя, і все ж не було спекотно. Температура в кімнаті була нормальною. До того часу, як його попередня робота була завершена, він зрозумів, що мусить зупинитися, щоб проаналізувати свою тривогу. Врешті, він зрозумів, просто недостатньо знає про ворога. Було недостатньо мати теорію про те, як вони діють. Великою таємницею був ворог, який мав дивно жіноподібні тіла та обличчя, деякі частково подвоєні, деякі – одинарні. Йому потрібна була розумна філософська основа для дій. Йому потрібна була та рівновага для його плану, яку могли дати лише знання. Він повернувся до коріт і запитав. З точки зору циклічної історії, на якій стадії культури можуть перебувати ці істоти? Археолог сів у крісло, стиснув губи і сказав, «Розкажіть мені свій план». Японець зблід, коли Гросвенор описав його. Нарешті він запитав, «А як так сталося, що ви врятували мене, а не когось іншого?» «Я дістався до вас одразу. Людська нервова система вчиться шляхом повторення. Для вас їхній світловий візерунок не повторювався так часто, як для інших». «А чи був якийсь спосіб уникнути цієї катастрофи?» – похмуро запитав він. Гросвенор криво посміхнувся. «Нексіальна підготовка могла б це зробити, оскільки вона включає гіпнотичне тренування. Єдиний надійний захист від гіпнозу – це правильне навчання самому гіпнозу». Він урвав себе. Містер Коріта, будь ласка, дайте відповідь на моє запитання». «Циклічна історія?» Чоло археолога вкрилося потом. «Друже мій», – сказав він, – «невже ви очікуєте узагальнення на цьому етапі? Що ми знаємо про цих істот?» Гросвенор внутрішньо застагнав. Він визнавав необхідність обговорення, але дорогоцінний час минав. Він нерішуче сказав, «Істоти, які можуть використовувати гіпноз на відстані, як ці, Ймовірно, здатні стимулювати розум один одного, і тому природно мають той вид телепатії, який люди можуть отримати лише за допомогою енцефалорегулятора. Він раптово нахилився вперед збуджений. Коріто, як здатність читати думки без штучних засобів вплинула б на культуру? Археолог випростався. Ну, звісно, сказав він. Ось відповідь. Читання думок зупинило розвиток будь-якої раси, і тому ця перебуває у стані фелахів. Примітка. Фелахи від арабського «фалах» – селянин. Це народ у фазі занепаду цивілізації. Кінець примітки. Його очі яскраво блищали, коли він дивився на спантеличеного Гросвенора. «Хіба ви не бачите? Здатність читати думки іншого змусила б вас відчувати, що ви знаєте про нього все». На цій основі розвинулася б система абсолютних істин. Як можна сумніватися, коли ти знаєш? Такі істоти проминули б через ранні періоди своєї культури і досягли б фелахського періоду в найкоротший можливий час. Жваво, поки Гросвін сидів, насупившись, він описав, як різні цивілізації Землі та галактичної історії вичерпували себе, а потім застоювалися у фелахстві. Фелаські народи обурювалися новизною та змінами. Вони не були особливо жорсткими, як група, але через свою бідність надто часто розвивали байдужість до страждань окремих осіб. Коли коріта закінчив, Гросвенор сказав, «Невже вони через ці зміни і напали на корабель?» Археолог був обережний. «Можливо». Запала тиша. Гросвену роздалося, що він мусить діяти так, ніби повний аналіз коріти був правильним. Іншої гіпотези в нього не було. З такою теорією, як відправною точкою, він міг спробувати отримати підтвердження від одного з зображень. Погляд на хронометр змусив його напружитися. У нього було менше семи годин, щоб урятувати корабель. Поспіхом він сфокусував промінь світла через енцефалорегулятор – Швидкими рухами він поставив екран перед світлом так, що невелика ділянка скла була в тіні, за винятком переривчастого світла, що падало на неї з регулятора. Миттєво з'явилося зображення. Це було одне з частково подвоєних, і завдяки енцефалорегулятору він міг вивчати його в безпеці. Перший чіткий погляд вразив його. Воно було лише віддалено, людиноподібне. І все ж було зрозуміло – Чому його розум раніше так швидко ідентифікував його як жінку? Його подвійне обличчя, що накладалося одне на одне, було увінчене акуратним пучком золотого пір'я. Але його голова, хоч і тепер безпомилкова пташина, мала людський вигляд. На обличчі не було пір'я, воно було вкрите мереживом чогось схожого на вени. Людський вигляд виникав через те, як ці позначки згрупувалися, створюючи ефект щик і носа. Друга пара очей і другий рот у кожному випадку були майже на два дюйми вище перших. Вони майже утворювали другу голову, яка буквально росла з першої. Була також друга пара плечей з подвоєною парою коротких рук, що закінчувалися дивовижно витонченими неймовірно довгими кистями та пальцями. І загальний ефект усе ще був жіночим. Гросвенор подумав, що руки та пальці двох тіл, ймовірно, відокремляться першими. Друге тіло тоді зможе допомагати підтримувати свою вагу. Партеногенез, подумав Гросвенор, розмноження без статі. Ріст бруньки з батьківського тіла й остаточне відокремлення від батька в нового індивіда. Зображення на стіні перед ним показувало рудиментарні крила. Пучки пір'я були видні на зап'ястках. Істота носила яскраву синю туніку над напрочуд прямим і на вигляд людиноподібним тілом. Якщо й були інші залишки пір'ястого з того минулого, вони були приховані одягом. Було зрозуміло, що цей птах не літав і не міг літати самостійно. Коріта заговорив безпорадним тоном. Як ви збираєтеся дати йому знати – що готові бути загипнотизованим в обмін на інформацію. Гросвенор не відповів словами. Він підвівся і невпевнено намалював зображення себе та істоти на дошці. Через 47 хвилин і десятки малюнків зображення птаха раптово зникло зі стіни, і на його місці з'явилася міська сцена. Це було невелике поселення, і його перший погляд на нього був з високої точки – у нього склалося враження про дуже високі, дуже вузькі будівлі, скупчені так близько одна до одної, що всі нижні рівні мали бути занурені в сутінки більшу частину кожного дня. Гросвенор мимохід замислився. Чи не могло б це відображати нічні звички в якомусь прадавньому минулому? Його думка помчала далі. Він ігнорував окремі будівлі, прагнучи отримати цілісну картину. Понад усе, він хотів з'ясувати масштаби їхньої машинної культури, як вони спілкуються і чи було це місто тим, звідки велася атака на корабель. Він не бачив ні машин, ні літаків, ні автомобілів. Не було й нічого схожого на міжзорене комунікаційне обладнання, яке використовували люди, що на землі вимагало станцій, розкиданих на багато квадратних миль землі. Тож виглядало ймовірним, що джерело атаки було зовсім іншим. І саме в цю мить цього невтішного відкриття картинка змінилася. Він уже був не на пагорбі, а в будівлі біля центру міста. Щоб не знімало цю ідеальну кольорову картинку, воно рушило вперед, і він подивився вниз через край. Його головною турботою була вся сцена. Проте він зловив себе на думці, як вони йому це показують. Перехід від однієї сцени до іншої відбувався миттєво. Минуло менше хвилини відтоді, як його малюнок на дошці нарешті дав зрозуміти, що йому потрібна інформація. Ця думка, як і інші, була миттєвою. Щойно ця думка майнула, він жадібно втупився вниз, впродовж стіни будівлі. Простір, що відділяв її від сусідніх споруд, здавався не більше десяти футів. Але тепер він побачив те, чого не було видно з багорба. Будівлі на кожному рівні з'єднували доріжки, завширшки всього кілька дюймів. Саме по них снували мешканці цього пташиного міста. Прямо під Гросвенером двоє індивідів крокували на зустріч один одному по тій самій вузькій доріжці. Здавалося, їх не турбував той факт, що до землі було 100 футів або більше. Вони пройшли повз невимушено легко. Кожен виніс свою зовнішню ногу широкою дугою навколо іншого – Вхопився за доріжку, широко відвів внутрішню ногу, і ось вони вже розминулися, не збившись із кроку. На інших рівнях були інші люди, які виконували ті ж самі складні маневри з такою ж безтурботною манерою. Спостерігаючи за ними, Гросвенор припустив, що їхні кістки були тонкими й порожнистими і що вони були легкої статури. Сцена знову змінилася, а потім ще раз. Вона переміщалася з однієї ділянки вулиці на іншу. Йому здавалося, що він бачить усі можливі стадії цього процесу. Деякі нащадки були вже настільки розвинені, що їхні ноги, руки і більша частина тіла звільнилися. Інші виглядали так, як він уже бачив раніше. Та в кожному разі батьківська істота, схоже, зовсім не відчувала ваги нового тіла. Гросвенор намагався зазирнути всередину одного з м'яних інтер'єрів будівлі, коли картина почала зникати зі стіни. Замить, місто повністю зникло. На його місці виросло подвійне зображення. Пальці зображення вказували на енцефалорегулятор. Його рух був безпомилковим. Воно виконало свою частину угоди. Настав час йому виконати свою. Сподіватися на усвіх було наївно, але він мусив. Вибору не було. Він мав дотримати слова. Розділ одинадцятий «Я спокійний і розслаблений», – говорив записаний голос Гросвенора. «Мої думки ясні. Те, що я бачу, не обов'язково пов'язане з тим, на що я дивлюся». «Те, що я чую, може бути безглуздим для інтерпретаційних центрів мого мозку, але я бачив їхнє місто таким, яким вони його уявляють. Незалежно від того, чи має сенс те, що я насправді бачу і чую, я залишаюся спокійним, розслабленим і невимушеним». Гросвенор уважно слухав слова, а потім звернувся до коріти. «Ось і все», – просто сказав він. Звісно, міг настати час, коли він не буде свідомо чути повідомлення, але воно буде там. Його патерни будуть дедалі міцніше закарбовуватися в його свідомості. Продовжуючи слухати, він останнє глянув регулятор. Все було так, як він хотів. Кріті він пояснив. «Я встановлюю автоматичне вимкнення на 5 годин. Якщо ви потягнете цей важіль, – він вказав на червоний важіль, – «Ви можете звільнити мене раніше, але робіть це лише в екстреному випадку». «А як ви визначаєте екстрений випадок?» «Якщо нас тут атакують?» – Гросвеннер завагався. Йому б хотілося робити це з паузами, але те, що він планував, було не просто науковим експериментом. Це була гра зі смертю. Готовий діяти, він поклав руку на регулятор. І раптом завмер. Бо це був той самий момент». За кілька секунд колективний розум незвичайних окремих птахолюдей заволодіє частинами його нервової системи. Вони, безсумнівно, спробують контролювати його, як контролювали інших людей на кораблі. Він був досить упевнений, що зіткнеться з групою розумів, що працюють разом. Він не бачив жодних машин, навіть колісного транспортного засобу, найпримітивнішого з механічних пристроїв. Деякий час він вважав само собою зрозумілим, що вони використовують камери телевізійного типу. Тепер він здогадувався, що бачив місто очима окремих індивідів. З цими здібностями телепатія була сенсорним процесом, таким же гострим, як і сам ЗІР. Об'єднана розумова сила мільйонів птахолюдей могла долати світлові роки відстані. Їм не потрібні були машини». Він не міг сподіватися передбачити результат своєї спроби стати частиною їхнього колективного розуму. Продовжуючи слухати запис, Гросвенор маніпулював регулятором енцефалорегулятора і злегка змінив ритм власних думок. Це мало бути ледь помітно. Навіть якби він хотів, він не міг би запропонувати інопланетянам повне налаштування. У цих ритмічних пульсаціях лежали всі варіації розсудливості, нерозсудливості та божевілля. Він мусив обмежити своє сприйняття хвилями, які на графіку психолога реєструвалися б як нормальні. Регулятор наклав їх на промінь світла, який у свою чергу світив прямо на зображення. Якщо індивід за зображенням і зазнавав фулеву патерну у світлі, він цього ще не показав. Гросвенер не очікував явних доказів, тому не був розчарований. Він був переконаний, що результат стане очевидним лише у змінах, що відбудуться в паттернах, які вони спрямували на нього. І це, він був упевнений, йому доведеться відчути власною нервовою системою. Йому було важко зосередитися на зображенні, та він не здавався. Енцефалорегулятор почав помітно заважати його зору. І все ж він продовжував нерухомо дивитися на зображення. «Я спокійний і розслаблений. Мої думки ясні». Однієї миті слова були гучними в його бухах. Наступної – вони зникли. А на їхньому місці виник гуркіт, схожий на віддалений грім. Шум повільно згасав. Він перетворився на рівномірну пульсацію, наче шум у великій мушлі. Гросвенор усвідомив слабке світло. Воно було далеко і мало туманну тьм'яність лампи – яку видно крізь густий туман. «Я все ще контролюю ситуацію», – запевнив він себе. «Я отримую чуттєві враження через його нервову систему. Він отримує враження через мою». Він міг чекати. Він міг сидіти тут і чекати, поки темрява розсіється, поки його мозок почне якось інтерпретувати чуттєві явища, що передавалися з цієї іншої нервової системи. Він міг сидіти тут і… Він зупинився. «Сидіти», – подумав він. «Чи це те, що воно робило?» Він застиг напружений та насторожений. Він почув далекий голос. «Незалежно від того, чи має сенс те, що я насправді бачу і чую, я залишаюся спокійним». У нього почав свербіти ніс. Він подумав. «У них немає носів, принаймні я не бачив. Отже, це або мій власний ніс, або випадкова асоціація». Він почав піднімати руку, щоб почухати його, і відчув гострий біль у шлунку. Він би зігнувся від болю, якби міг, але він не міг. Він не міг почухати ніс, він не міг покласти руки на живіт. Тоді він зрозумів, що свербіж і біль не походили з його власного тіла, і вони не обов'язково мали якесь відповідне значення в нервовій системі іншого. Дві високорозвинені форми життя обмінювалися сигналами. Принаймні, він сподівався, що його сигнали теж доходять до чужинця. Але жодна сторона не могла їх розшифрувати. Його перевага полягала в тому, що він цього очікував. Інопланетянин, якщо він був фелахом і якщо теорія коріти була вірною, не очікував і не міг. Розуміючи це, він міг сподіватися на адаптацію. Воно могло лише ще більше заплутатися. Свербіж минув. Білю шлунку перетворився на відчуття ситості, ніби він забагато з'їв. Гаряча голка вколола його в хребет, впиваючись у кожен хребець. На півдорозі вниз голка перетворилася на лід. І лід розтанув і потік крижаним струмком по спині. Щось, рука, шматок металу, пара щипців схопило пучок м'язів у його руці і майже вирвало їх з корінням. Його розум завалав від болівих сигналів. Він ледь не знепритомнів. Гросвенор був сильно вражений, коли це відчуття зникло в нікуди. Це все були ілюзії. Нічого подібного не відбувалося ніде. Ні в його тілі, ні в тілі птахоподібної істоти. Його мозок отримував паттерн імпульсів через очі і неправильно їх інтерпретував. У таких стосунках задоволення могло стати болем. Будь-який стимул міг викликати будь-яке відчуття. Він не розраховував, що неправильні інтерпретації будуть настільки жорстокими. Він забув про все, коли його губ торкнулося щось м'яке й липке. Пролунав голос. «Мене люблять». Гросвенор відкинув це значення. «Ні, не люблять». Він розумів, що це знову його власний мозок намагається розслумачити чуттєві явища, що надходять від нервової системи, яка переживає реакцію відмінно від будь-якої порівняної людської емоції. Свідомо він замінив слова «мене стимулюють», а тоді дозволив відчути ти» своєю чергою. Зрештою, він так і не зрозумів, що саме відчув. Стимуляція не була неприємною. Його смакові рецептори лоскатало відчуття солодощів. У свідомості виник образ квітки. Це була чарівна червона земна гвоздика, тож вона не могла мати жодного зв'язку з флорою світу Ріім. «Ріім!» – подумав він. Його розум завмер в напруженому захваті. Невже це прийшло від нього крізь космічну прірву? Якимось ірраціональним чином ця назва здавалася доречною. Та хоч би що він отримував, у його свідомості залишався сумнів. Він не міг бути певним. Остання серія відчуттів була цілком приємною. Та все ж він тривожно чекав наступного прояву. Світло залишалося тьм'яним і туманним. Потім у нього знову наче набігли сльози на очі. Раптом нестерпно засвербіли ступні. Відчуття минуло, залишивши по собі незрозумілий жар і задуху, ніби бракувало повітря. «Неправда», – сказав він собі, – «нічого подібного не відбувається». Стимуляції припинилися. Знову лунав лише рівномірний пульсуючий звук і всепроникне розмите світло. Це почало його непокоїти. Можливо, його метод був правильним, і з часом він зміг би отримати певний контроль над одним членом або групою членів ворога. Але саме часу він не міг собі дозволити. З кожною секундою він на колосальну відстань наближався до власної загибелі. Там, тут, на мить він розгубився, у космосі. Один із найбільших і найдорожчих кораблів, коли-небудь збудованих людьми, поглинав милі зі швидкістю, яку було майже неможливо осягнути». Він знав, які частини його мозку стимулюються. Він міг чути звук, лише коли чутливі ділянки з боку кари головного мозку отримували сигнали. Поверхня мозку – надвухо, якщо її подразнити, породжувала сни та давні спогади. Так само кожна частина людського мозку вже давно була картографована. Точне розташування зон стимуляції дещо відрізнялося в кожної людини, але загальна структура в людей завжди була однаковою. Звичайне людське око було доволі об'єктивним механізмом. Кришталик фокусував реальне зображення на сітківці. Судячи з зображень їхнього міста, переданих народом Рії, вони також мали об'єктивно точні очі. Якби він міг скоординувати свої зорові центри з їхніми очима, він би отримував достовірні зображення. Минуло ще кілька хвилин. Він раптом подумав у розпачі. «Невже я просиджу тут усі п'ять годин і так і не встановлю корисного контакту?» Уперше, він засумнівався у власному здоровому глузі, що дозволив йому так глибоко зануритися в цю ситуацію. Коли він спробував покласти руку на важіль енцепалорегулятора, здавалося, нічого не сталося. Виникло кілька блукаючих відчуттів, серед них – безпомилковий запах паленої гуми. Утретє на очі набігли сльози, а потім з'явилося чітке ясне зображення. Воно зникло так само швидко, як і з'явилося. Але для кросвенора, натренованого передовими та хістоскопічними техніками, залишковий образ закарбувався в його пам'яті так яскраво, ніби він роздивлявся в його неквапливо. Здавалося, він перебував в одній із високих вузьких будівель. Інтер'єр був тьм'яно освітлений відблисками сонячного світла, що проникало крізь відчинені двері. Вікон не було. Замість підлоги помешкання було обкладене містками. Кілька птахолюдей сиділи на цих містках. Стіни були суцільно вкриті дверима, що вказувало на наявність шаф і комор. Це видіння водночас і схвилювало, і стривожило його. Припустімо, він встановить зв'язок із цією істотою, завдяки якому на нього впливатиме її нервова система, а на неї – його. Припустімо, він зможе підключитися до неї, чути її вухами, бачити її очима і частково відчувати те, що й вона. Та це все одно будуть лише відчуття. Чи міг він сподіватися подолати цю прірву і змусити м'язи істоти реагувати? Чи зможе він змусити її ходити? повертати голову, рухати руками і загалом діяти як його власне тіло. Атаку на корабель здійснювала група, що працювала разом, думала разом, відчувала разом. Здобувши контроль над одним членом такої групи, чи зможе він отримати певний контроль над усіма? Його миттєве видіння, мабуть, надійшло крізь очі однієї особи. Те, що він пережив досі, не вказувало на жоден груповий контакт. Він був наче в'язень у темній кімнаті, де в стіні перед ним був отвір, затулений шарами напівпрозорого матеріалу. Крізь нього просочувалося невиразне світло. Час від часу крізь туман пробивалися образи, і він михцем бачив зовнішній світ. Він міг бути майже впевнений, що зображення були точними, але це не стосувалося звуків, що доносилися з іншого отвору в бічній стіні» або відчуттів, що надходили до нього через інші утвори в стелі та підлозі. Люди могли чути частоти до 20 тисяч каливань на секунду. Деякі раси з цієї частоти лише починали чути. Під гіпнозом людей можна було привчити нестримно регатати під час тортур і кричати від болю, коли їх лоскочуть. Стимуляція, що означала біль для однієї форми життя, могла не означати нічого для іншої. Кросвенор дозволив на прузі полишити тіло. Йому нічого не залишалося, як розслабитися і чекати. Він завмер в очікуванні. Невдовзі йому спало на думку, що може існувати зв'язок між його власними думками та відчуттями, які він отримував. Той образ інтер'єру будівлі. Про що він думав безпосередньо перед тим, як він з'явився? Він пригадав, що переважно уявляв собі структуру ока. Зв'язок був настільки очевидним, що його розум стрепенувся від хвилювання. Було ще дещо. Досі він зосереджувався на ідеї бачити і відчувати за допомогою нервової системи однієї особини. Проте здійснення його надій залежало від встановлення контакту з групою розумів, що атакували корабель, і контролю над нею. Він раптом побачив свою проблему як таку, що вимагатиме контролю над власним мозком. Певні ділянки доведеться практично затемнити, підтримувати на мінімальному рівні активності. Інші ж треба було зробити надзвичайно чутливими, щоб усім вхідним сигналам було легше знаходити вираження через них. Як високотренований суб'єкт для автогіпнозу, він міг досягти обох цілей за допомогою самонабіювання. Зір, звісно, був на першому місці. Потім М'язовий контроль над особиною, через яку група діяла проти нього Спалахи кольорового світла перервали його концентрацію Гросвенор розцінив їх як доказ ефективності своїх навіювань І він зрозумів, що на правильному шляху, коли його зір раптом прояснився і залишився чітким Сцена була та сама Його контрольований досі сидів на одному з у усередині однієї з високих будівель Палко сподіваючись, що бідіння не зникне, Гросвенор почав концентруватися на русі м'язів Рії. Проблема полягала в тому, що остаточне пояснення того, чому рух взагалі можливий, було неясним його уявлення не могло охопити в деталях мільйони клітинних реакцій, задіяних у піднятті одного пальця. Тепер він думав у термінах цілої кінцівки, нічого не сталося. Шокований, але рішучий, Гросвенор спробував символічний гіпноз, використовуючи одне ключове слово для всього складного процесу. Повільно одна з тонких рук піднялася. Ще одна команда, і його контрольований обережно встав. Потім він змусив його повернути голову. Сам погляд на ці речі нагадав птахоподібній істоті, що ця шухляда, шафа і комірчина – мої. Спогад ледь торкнувся свідомого рівня. Істота знала своє майно і приймала цей факт безтурботно. Гросвенеру було важко стримати хвилювання. З напруженим терпінням він змусив птахоподібну істоту встати з сидячого положення, підняти руки, опустити їх і пройтися туди-сюди посідало. Нарешті він змусив її знову сісти. Напруга, мабуть, сягнула межі, і мозок реагував на найменший поштовх. Кількино він знову зосередився, як усе його єство затупив спогад, що, здавалося, пронизав кожну думку і почуття. Більш-менш автоматично Гросвенор переклав сповнені муки-думки у звичні словесні форми. «Клітини кличуть, кличуть, клітини налякані. О, клітини пізнали біль. У світі рігім панує темрява. Відсторонитися від цієї істоти означає відпасти від ріїм, Тіні, морок, сум'яття». Клітини мусять відторгнути її, але не можуть. Вони мали рацію, намагаючись бути дружніми до того, що прийшло з великої пітьми, адже вони не знали, що це ворог, ніч густішає, усі клітини відступають, але не можуть. Дружніми? Розгублено подумав Гросвенор. Це все пояснювало. Він із жахом усвідомив, усе, що сталося, можна було з однаковою легкістю витлумачити двояко. Збентежений, він усвідомив серйозність ситуації. Якщо катастрофа, що вже сталася на борту корабля, була результатом помилкової та необізнаної спроби дружнього спілкування, то якої шкоди вони могли б завдати, якби були ворожими? Його проблема була більшою за їхню. І якщо він розірве зв'язок із ними, вони будуть вільні. Тепер це могло означати «напад». Уникаючи його, вони могли б насправді спробувати знищити космічний бігль. Йому не залишалося нічого іншого, як продовжувати заплановане, сподіваючись, що станеться щось, що він зможе обернути на свою користь. Розділ 12. Спочатку він зосередився на тому, що здавалося найбільш логічним проміжним етапом – передачі контролю іншому прибульцю. Вибір у випадку цих істот був очевидним. «Мене люблять», – сказав він собі, свідомо викликаючи відчуття, що спантеличило його раніше. «Мене любить моє батьківське тіло, з якого я виростаю до цілісності. Я поділяю думки мого батька, але вже бачу власними очима і знаю, що я – один із групи». Перехід стався раптово, як Гросвенор і очікував. Він поворушив меншими дубльованими пальцями, вигнув крихкі плечі, потім знову зорієнтувався на батьківського рії. Експеримент був настільки вдалим, що він відчув себе готовим до більшого стрибка, який мав би поєднати його з нервовою системою більш віддаленого прибульця. І це також виявилося справою стимуляції відповідних центрів мозку. Гросвенор прийшов до тями, стоячи серед диких заростей і пагорбів. Прямо перед ним був вузький струмок. За ним низько над темно-фіолетовим небом, усіяним пухнастими хмарами, висіло помаранчеве сонце. Гросвенор змусив свого нового контрольованого повністю обернутися. Він побачив, що трохи далі вздовж струмка серед дерев притулилася невелика будівля-сідало. Це було єдине житло в полі зору. Він підійшов до нього і зазирнув усередину. У тьм'яному інтер'єрі він розглядів кілька сідал, на одному з яких сиділи два птахи. Обидва сиділи із заплющеними очима. Цілком можливо, вирішив він, що вони брали участь у груповій атаці на космічний бікль. Звідти, варіюючи стимул, він переніс свій контроль на особину в тій частині планети, де була ніч. Цього разу перехід був ще швидшим, він опинився в неосвітлому місті з примарними будівлями та містками. Гросвенор швидко перейшов до інших нервових систем. Йому було не втямки, чому зв'язок виникав саме з цим рієм, а не з іншим, попри їхню цілковиту схожість. Можливо, стимуляція впливала на деяких особин трохи швидше, ніж на інших. Можливо, навіть, що вони були нащадками або тілесними родичами його початкового, батьківського контрольованого. Коли він зв'язався з понад двома десятками рієм по всій планеті, Гросвену роздалося, що він склав гарне загальне враження. Це був світ цегли, каменю та дерева і неврологічної спільноти, яку, ймовірно, ніколи не перевершити. І так, раса оминула всю машинну епоху людства з її проникненням у таємниці матерії та енергії. Тепер відчував він. Він міг безпечно зробити передостанній крок своєї контратаки. Він зосередився на патерні, який характеризував би одну з істот, що проєктували образ на космічний бігль. Потім він відчув невелику, але помітну затримку в часі. А тоді він дивився з одного з образів, бачачи корабель крізь образ. Насамперед його турбувало, як просувається битва – але він мусив стримати своє бажання знати, бо потрапляння на борт було лише частиною необхідної підготовки. Він хотів вплинути на групу, можливо, з мільйонів особин. Він мав вплинути на них так потужно, щоб вони змушені були відступити від космічного бікля і не мали іншого вибору, як триматися подалі. Він довів, що може отримувати їхні думки і що вони можуть отримувати його. І ось тепер він був готовий. Він спроєктував свої думки в темряву. Ви живете у Всесвіті, і всередині себе ви формуєте картину Всесвіту, яким він вам здається. І про цей Всесвіт ви нічого не знаєте і не можете знати, крім цих картин. Але картини Всесвіту всередині вас – це не Всесвіт. Як можна вплинути на розум іншого, змінивши його припущення? як можна змінити дії іншого, змінивши його базові переконання, його емоційні певності. Обережно, Гросвенор продовжував. «І картини всередині вас не показують усього про Всесвіт, бо є багато речей, яких ви не можете знати безпосередньо, не маючи для цього органів чуття. У Всесвіті є порядок. І якщо порядок картин усередині вас не такий, як порядок Всесвіту, то ви обмануті». В історії життя мало хто з мислячих істот робив щось нелогічне у межах своєї системи координат. Якщо ця система була хибною, якщо припущення не відповідали реальності, то автоматична логіка індивіда могла привести його до катастрофічних висновків. Припущення треба було переглянути. Гросвенор робив це свідомо, холоднокровно й чесно. Його власна базова гіпотеза, що стояла за його діями, полягала в тому, що Рім не мали захисту. Це були перші нові ідеї за незліченні покоління. Він не сумнівався, що вплив буде колосальним. Це була феласька цивілізація, що корінилася в переконаннях, які ніколи раніше не ставилися під сумнів. Існувало достатньо історичних доказів того, що крихітний загарбник міг рішуче вплинути на майбутнє цілих фелаських рас. Величезна стародавня Індія впала перед кількома тисячами англійців. Так само й усі філаські народи давньої землі легко корилися завойовникам. Вони не відроджувалися, доки ядро їхніх закостенілих поглядів не розбивалося в щин, доки вони не усвідомлювали, що життя більше за рамки їхніх жорстких систем. Ріїм були особливо вразливими. Їхній метод спілкування, хоч і унікальний та дивовижний, дозволяв вплинути на них усіх за одну інтенсивну операцію. Знову і знову Гросвенор повторював своє повідомлення щоразу, додаючи одну інструкцію, що стосувалася корабля. Інструкція була такою. «Змініть паттерн, який ви використовуєте проти тих, хто на кораблі, а потім відкличте його». Змініть паттерн, щоб вони могли розслабитися і заснути. Потім відкличте його. Ваша дружня дія завдала кораблю великої шкоди. Ми теж дружні до вас, але ваш спосіб вираження дружби завдав нам болю. Він лише приблизно уявляв, як довго насправді вливав свої накази в цю велетенську нейронну мережу. Він припустив, що близько двох годин. Скільки б часу це не зайняло, – все закінчилося, коли релейний перемикач на енцефалорегуляторі автоматично розірвав зв'язок між ним та образом у стіні його відділу. Раптом він усвідомив знайоме оточення. Він поглянув туди, де був образ. Його не було. Він кинув швидкий погляд на коріто. Археолог згорнувся в кріслі й міцно спав. Тонор різко сів, згадавши інструкцію, яку він дав. «Розслабитися і заснути». І ось результат. По всьому кораблю люди спатимуть. Зупинившись лише, щоб розбудити коріту, Гросвенор вибіг у коридор. На бігу він помічав, що скрізь лежать непритомні люди, та стіни сяяли чистотою. Жодного разу на шляху до рубки керування він не побачив образу. У середині рубки він обережно переступив через спляче тіло капітана Літа, який лежав на підлозі біля панелі керування – Зітхнувши з полегшенням, він увімкнув перемикач, що активував зовнішній екран корабля. За кілька секунд Еліот Гросвенор уже сидів у кріслі керування, змінюючи курс космічного бігля. Перш ніж покинути рубку, він поставив часовий замок на штурвал і встановив його на 10 годин. Так, захистившись від можливості, що хтось із людей прокинеться в суїцидальному настрої, він поспішив у коридор і почав надавати медичну допомогу пораненим. Його пацієнти, без винятку, були непритомні, тож йому доводилося обгадувати їхній стан. Він не ризикував. Там, де утруднене дихання вказувало на шок, він давав плазму крові. Він вводив специфічні знеполювальні, коли бачив небезпечні на вигляд рани, і накладав швидкозагоювальні мазі на опіки та порізи. Сім разів, тепер уже з допомогою коріти, він вантажив тіла на транспортери і мчав до реанімаційних камер. Четверо ожили. Навіть після цього залишилося 32 загиблих, яких Гросвенор оглянувши, навіть не намагався реанімувати. Вони все ще доглядали за пораненими, коли геолог-технік неподалік прокинувся, ліниво позіхнув, а потім застагнав від розпачу. Гросвенор здогадався, що нахлинули спогади, але насторожено спостерігав, як чоловік звівся на ноги і підійшов. Технік спантеличено переводив погляд скоріти на Гросвенора. Нарешті він сказав. «Можна допомогти?» Незабаром уже з десяток людей допомагали з напруженою зосередженістю і поодинокими словами, що свідчили про усвідомлення тимчасового обживілля, яке спричинило такий кошмар смерті та руйнувань. Гросвенор не помітив, що прийшли капітан Лід і директор Мортон, доки не побачив, як вони розмовляють з корітою. Невдовзі коріта відійшов, а двоє лідерів підійшли до Гросвенора і запросили його на нараду в рубку керування. Мортон Мовчки поплескав його по спині. Гросвенор гадав, чи пам'ятатимуть вони щось. Спонтанна амнезія була поширеним явищем при гіпнозі. Без їхніх власних спогадів було б надзвичайно важко переконливо пояснити, що саме сталося. Він відчув полегшення, коли капітан Лі сказав. Містере Гросвенор. Аналізуючи цю катастрофу, ми з містером Мортоном були вражені тим, як ви намагалися попередити нас про зовнішню атаку. Містер Коріта щойно розповів нам, що бачив ваші дії. Я хочу, щоб ви розповіли керівникам відділів у рубці керування, що саме відбулося. На впорядковану розповідь пішло понад годину. Коли Гросвеннер закінчив, один чоловік запитав – я правильно розумію, що це насправді була спроба дружнього спілкування. Гросвенор кивнув. Боюся, що так. Тобто ми не можемо полетіти туди й розбомбити їх до біса? різко запитав він. Це не матиме жодної користі, спокійно відповів гросвенор. Ми могли б завітати до них і встановити більш прямий контакт. Капітан лід швидко сказав. Це надто довго, нам треба рухатися далі. Він кисло додав. «Здається, це особливо сіра цивілізація». Гросвенор завагався. Перш ніж він устиг заговорити, директор Мортон швидко запитав. «Що ви на це скажете, містер Гросвенор?» Гросвенор відповів. «Гадаю, командир має на увазі відсутність механічних пристроїв, але живі організми можуть отримувати задоволення й без машин. Їжа та напої, спілкування з друзями та коханими – я гадаю, ці птахолюди знаходять емоційну розрядку в спільному мисленні та у своєму способі розмноження. Були часи, коли людина мала не набагато більше, але називала це цивілізацією. І в ті дні були великі люди, як і зараз. І все ж, проникливо зауважив фізик фон Гроссен, би не навагалися порушити їхній спосіб життя. Гроссенор був холоднокровним». «Нерозумно для птахів чи людей жити надто спеціалізованим існуванням. Я зламав їхній опір новим ідеям, чого мені досі не вдавалося зробити на борту цього корабля». Кілька чоловіків криво посміхнулися, і нарада почала розходитися. Згодом Гросвенор побачив, як Мортон розмовляє з Єменсоном, єдиним присутнім із хімічного відділу. «Хімік, тепер другий після Кента». Насупився і кілька разів похитав головою. Нарешті, після довгих пояснень, вони з Мортоном потиснули руки. Мортон підійшов до Гросвенора і тихо сказав. «Хімічний відділ вивезе своє обладнання з ваших кімнат протягом 24 годин за умови, що більше не буде згадок про цей інцидент. Містер Єменс, Гросвенор швидко перебив. А що про це думає Кент?» Мортон завагався. «Він надихався газу», – сказав він нарешті, – «і пролежить у ліжку кілька місяців». «Але ж», – сказав Гросвенор, – «це мине дату виборів». Мортон знову завагався, а потім сказав, «Так, мене. Це означає, що я виграю в вибори без опозиції, оскільки ніхто, крім Кента, не висував свою кандидатуру проти мене». Гросвенор мовчав, розмірковуючи про потенційні наслідки – Добре було знати, що Мортон залишиться на посаді, але як щодо всіх незадоволених людей, які підтримували кента, перш ніж він устиг заговорити, Мортон продовжив Я хочу попросити вас про це як про особисту послугу, містере Гросвенор. Я переконав містера Єменса, що було б нерозумно продовжувати нападки кента на вас. Заради миру, я б хотів, щоб ви мовчали. Не намагайтеся скористатися своєю перемогою. Просто визнайте, що це сталося внаслідок нещасного випадку, якщо вас запитають, але не порушуйте цю тему самі. Ви обіцяєте мені?» Гросвенер пообіцяв, а потім нерішуче сказав. «Цікаво. Чи можу я внести пропозицію?» «Звісно. Чому б не призначити Кента вашим заступником?» Мортон вивчав його примруженими очима. Він здавався спантеличним. Нарешті... Він сказав, «Це пропозиція, якої я б від вас не очікував. Я особисто не дуже прагну піднімати моральний дух Кента». «Не Кента», – сказав Гросвенор. Цього разу Мортон мовчав. Зрештою, повільно промовив. «Гадаю, це розрядило обстановку. Але він усе ще вагався», – Гросвенор сказав. «Ваша думка про самого Кента, здається, збігається з моєю». Мортон похмуро засміявся. «На борту є кілька десятків людей, яких я б радше бачив директором, але заради миру я прислухаюся до вашої пропозиції». Вони розійшлися. Почуття Гросвенера були більш змішаними, ніж він показав. Це було незадовільне завершення атаки Кента». Гросвенор відчував, що виселивши в хімічний відділ зі своїх кімнат, він виграв сутичку, а не битву. Проте, з його власної точки зору, це було найкраще вирішення того, що могло перерости в запекле протистояння.